uislamu wote wayakbaluhu jamian na waukubali wote ni lazima kwa waislamu waingie ndani ya uislamu wote na waukubali uislamu wote kwa ukamilifu wake kwa maana gani kwa maana la yufarriqu baina amri wa Amrin waislamu wasitofautishe katika utii kati ya amri na amri sawa sawa ile kuingia katika uislamu mzima mzima au uislamu wote ni kwamba madamu amri zote ni za Allah uwe tayari kuzifuata zote au hukmin wa hukmin au waislamu wasitofautishe kati ya hukumu na hukumu kwamba hii sawa hii hapana hukumu zote ni za Allah kwa hiyo wazifuate zote sawa sawa iwe ni hukumu katika yale mambo ya ghaibu au katika mambo ya kimaisha ya kimatendearo baina yetu tukisimama hapa ndugu zangu kwenye anwani hii tukajipima hapo nasistiza mara nyingi sana kusema haya maneno kwamba kitabu hiki tunachokisoma ni kipimo cha kila mmoja miongoni mwetu kuupima uislamu wake sasa mlango huu unaeleza uwajibu na ulazima wa kuingia katika uislamu wote na kuyacha mengine yote yasiyokuwa uislamu Yasiyokuwa uislamu ni yapi kabla ya kusema yasiyokuwa uislamu Tunasema Muislamu anawajibu wa kuyakubali mambo yote aliyo nayo Mtume sallallahu alaihi salam. Na yote yasiyokuwa Uislamu tuyaache. Na haya ni maagizo ya Allah. Wa atakumu ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahaha fantahu Ukitaka kuwa Muislamu safi ukubali Uislamu wote usitofautishe kati ya amri na amri usitofautishe kati ya hukumu na hukumu kati ya sheria na sheria la ukifanya hivyo unaingia katika makemeo ya Allah pale aliposema afatu'minuna bibadhi alkitabi watakfuruna bibadhi kwa hiyo nyinyi mnaamini baadhi ya sheria zingine mnazikataa ukichagua Ukaona hii ni nyepesi inaendana na matashi yangu hii nitaitekeleza ah hii hapana haujaamini Na sisi tumetakiwa ndugu zangu tuamini kama walivyoamini masahaba Allah ameuzungumzia umma anawaambia fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqadhtadu kinyume chake nini endapo wataamini kama mlivyoamini nyinyi hii Qur'ani inashuka Allah anazungumza na mtume mtume anawaambia maswahaba kwa hiyo sisi tukiamini kwa mujibu wa walivyowaamini maswahaba hapa ndipo tumeongoka. au tunaongokewa kinyume chake tukiamini tofauti na walivyowaamini maswahaba hatujaongokewa tutakuwa tumeingia sehemu ya dini na sehemu nyingine tumeiacha Kwa hiyo anwani ya mlango tunaoanza unaeleza ulazima sio hiari ulazima wa kuingia katika Uislamu wote kwa maana Muislam aingie katika Uislamu na ukubali wote kila ikija sheria ukathibitisha ini ya Allah wewe wajibu wako ni kujisalimisha kadiri ya uwezo wako usije ikakuhadithia nafsi yako kama wasemavyo baadhi ya waislamu wakiambiwa baadhi asionasema ah unafikiri utaweza yote aya nyingine walikuwa wanaweza maswahaba hii bara inatafsirikaje tafsiri kwamba kana kwamba hii haikuhusu au haujawa na utayari wa kutekeleza wakati mwingine Allah alikuwa analeta mtihani anazileta sheria dhahiri yake ni ngumu na anajua kwamba waja wake hawaziwezi lakini anazileta kama nini kama mtihani ili atazame utayari wa kutii akiona utayari kwenye nafsi za waja wake kisha anawasamea anaziondosha sheria hizo ndio maana kuna kitu katika kurani kinaitwa nashi nashi ni kuja sheria kisha ikafutwa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi minha au mithliha katika surati al Allah anasema zile aya ambazo tunazifuta au tukazisahau lisa wewe ukawa usikumbuke ewe Muhammad kwa hikma maalum na atibi minha tunaleta zizo kuwa bora kuliko hizo au mithliha au zinakuja sheria kama zile zile lakini hizi zina na hii ni rehma ya Allah kwa waja wake Tunaenda pamoja Kwa hiyo anwani ya mlango wa saba, ambao ndio tunaoanza leo ieleweke kwa maana hiyo pana babu ujubiddukhuli fil islam mlango unaoelezea dalili zilizokuja katika kueleza uwajibu na ulazima wa kuingia katika Uislamu Kulihi. wote Watarki tarki na kuyaacha yasiyokuwa Uislamu yasiyokuwa Uislamu ni yapi <clears throat> Katika yale yasiyokuwa Uislamu yasiyokuwa ndani ya Uislamu kama vile mila zetu na tamaduni zetu ziache Uislamu ni mila inajitegemea. Sasa usiwe Muislamu alafu unachanganya na mila ndani ya Uislamu. Hapa ina maana wewe umeshika vitu viwili vinapingana. Uislamu ni mila inajitegemea. Qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Amesema kweli Allah fwateni mila ya Ibrahim iliyokuwa safi. Iliyotakasika iliyokuwa mbali na ushirikina kwa hiyo muislam ashike mila moja ya uislamu kama ambavyo hata kijamii haiwezekani kuchanganya mila za watu fulani na ukatia zako humo na wakakukubalia Haiwezekani, watasema usituletee mila zako sisi na mila zetu sasa uislamu ni mila inajitegemea ukiamua kuwa muislam yale ya mila yaache Ndiyo maana watarki maasi wahu na kuyaacha mengine yasiokuwa uislamu nikisema hivyo si vizuri mila zetu tunazijua ukitaka kuwa muislamu mila weka kando wala usijali kwamba itaonekanaje kwa bahati mbaya sana kuna baadhi ya waislamu anaweza akiwa mjini anautubiki uislamu vizuri sana akirudi kule kwenye asili ah sasa hapa mimi nitaonekanaje <laughs> watanielewaje acha tu mila zao hapoumesharibu ujubuddukhuli fi alislam kullihi watarki tarki masiwahu ukiingia kwenye uislamu ingia mzima mzima na mila zingine weka kando mila zikizungumzwa ima ni mila zile za kijamii au ni mila zile zilizotangulia hapa naomba nieleweke vizuri maasi wao na kuyaacha mengine yote yasiyokuwa uislamu miongoni mwa mila zilizotangulia mila zilizotangulia ni zipi mila za mayahudi mila za manaswara mila zao hazituhusu kisha kuwa muislamu achane na hizo mila usizichanganye katika uislamu lakini pia na kuacha yasiyokuwa hayo katika mila mila zile tamaduni za watu tasikia waafrika tuna mila zetu lakini kila kabila wana mila zao miongoni mwa mila za watu ni matambiko ni ushirikina ni kuabudu mizimu ni kutukuza mambo ya hizo ndio mila sasa unamkuta mtu muislamu mjini akirudi nyumbani anaenda kwenye makaburi ya wazee kutambikia. We una mila ngapi? Baki katika mila moja. Fattabi'u millata Ibrahima hanifa. Nadhani anwani imeeleweka eh? eh. Ulazima wa kuingia katika uislamu kamili kamili na kuacha yasiyokuwa hayo katika yasiyokuwa hayo tumesema ni mila zilizotangulia hata kama ni mila za ahalul kitabi sisi hazituhusu moja au mila yale mambo yetu ya kienyeji mbili au mila yale yaliyozushwa yakanasibishwa katika dini bidaa kwa hiyo hapa tumepata mambo mangapi matatu ukiamua kuwa muislamu safi ayo yote yaache. na jambo hili sio la khiari maana shekhe rahmatullahi alayhi ameweka anwani kisha chini yake akataja dalili na kukumbusheni tangu tunaanza kitabu hiki nilisema miongoni mwa mambo ambayo yanafanya risala na vitabu alivyoviandika Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab viwe ni vizuri vya pekee hasemi ya kwake anasema kwa dalili sasa wewe ikataye aya au ikataye hadithi basi au utuambie huo uelewa ulionao wewe nani katika maswahaba, nani katika tabi'in, nani katika wanawazuni aliyeelewa kama ulivyoelewa wewe. Usisahawi hii aya in amanu bimithli bimithli ma amantu bihi faqadhtadaw. Mkiamini kama walivyoamini maswahaba hapa umeongokewa. Wa na mkiukataa uelewa huo na imani hiyo walioelewa maswahaba hapa mmepotea. Ndiyo tunasema sasa ahlus sunati wal jamaa. Tunafuta mwongozo wa kitabu na sunna kwa uelewa walioelewa maswahaba, tabiun, tabi'u tabi'in, zile karne bora alizozipa ya mtume. Tunatakiwa tuelewe hivyo. Kwa hiyo ukituletea jambo katika dini kwamba hili liko hivi utakuuliza hata Abu Bakari alielewa hivi. Huu uelewa wako hata Uthmani alielewa hivi. Huu uelewa wako Ali ibn Abi Talib ndivyo walivyoelewa hivi. Tuthibitishie. Bwana tuko pamoja. Tayeb. Kwani tunasema kuziacha mila zingine kwa sababu Allah katika surati Ali imrani anasema inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam kwa hiyo hizi mila zingine achana nazo zisizokuwa uislamu lakini tunasema achana na mila nyingine kwa sababu pia katika surati Tauba aya 23 Allah anasema huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinilhaqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walaukari hal mushrikuun yeye Allah ndiye ameamua kumtuma mtume wake bil huda sawa sawa wanasema wanawazuoni al ilmun Allah kamtuma mtume wake atuletee elimu yenye manufaa wa dinil katika tafsiri zake alamalu salih matendo yaliyokuwa mema kwa hiyo elimu yenye manufaa iliyoambatana na matendo mema huo ndiyo msimamu na ndiyo mapito yaliyokuwa sahihi lengo allah anakusudia liudhira huwa ala dini kulihi. ili hii sheria aliyo nayo mtume itawalie ishinde mila zote ishinde mifumo yote wa maana hiyo hapa kuna nafasi ya kufata mifumo mingine haipo sasa we unayejiita muislamu na umeamua kufuata uislamu maana yake baki katika hiyo njia moja iliyonyooka wa anna hadha siratu mustakiman, fattabi'uhu usubula msifate njia vingine vingine fatatfaraku bikum an sabili vikakutoweni katika njia ya Allah iliyonyooka Kwa hiyo Uislamu ndio huo. Ukiwa muislam, haya mambo mengine yote achana nayo usiyafuate. Baada ya kutaja anwani Allah Jalla wa na nani al rahimahullahu Taala akaanza kuzitaja dalili. Dalili ya kwanza ni aya katika surati aya baqarah aya 208 Kanuku maneno ya Allah Jalla Wala aliposema ya ayuha ayyuhalladhina amanu udkhulu fi silmi kaafa. Enyi mlioamini Allah Enyi ambao mmechagua kuishi maisha ya imani linakuja agizo udhulu fi silmi kaffa tumekuwa tukisema miongoni mwa mambo muhimu unapoisoma Qur'ani ukitaka kuisoma kwa mazingatio ukikutana na wito wa Allah na waita wa umini, na we unajiita muumini kama kinu usikilize imma linakuja agizo au linakuja katazo au makemeo ya ayu, na ukitaka hebu nenda ukafanye utafiti zikague aya zote zilizokuja ndani ya Qur'ani zinazoanza na ya ayuha alladhina amanu kisha inafuata nini imma Yatafata maagizo maamrisho mfano aya hii ya ayuha alladhina amanu enyi ambao mmemwamini Allah maagizo ni yapi kuingilo fi silmi katika uislamu asilmu manake alislam ingieni ndani ya uislamu na uislamu manake nini alistislamu lillahi kujisalimisha kwa allah kikamilifu kwa hiyo aya hii Inawaagiza waumini wawe ni wenye kujisalimisha kwa Allah kikamilifu wadkhulu fi silmi kaffatan Al-Imam Ibn al jawzi rahimahullahu ta'ala anasema aya hii khitabun lilmuslimin Allah nazungumza na Waislam a tabi'u jamia sharai'il islam Wafate sheria zote za Uislamu hapa ndugu zangu ni pahala tujikague je sheria za allah tunazifuata zote je zile tulisizozifuata tunaudhuru kwa nini hatuzifuati au tumeamua kuchagua baadhi na nyingine kuziacha hapa kila mmoja ana majibu yake ndani ya nafsi yake Bali linsanu ala nafsihi basira bali kila mwanadamu anaijua vizuri nafsi yake aya hii uduhulu fi silmi kafa. wanawachuoni wanasema ina maana au inakusudia mambo mawili ni kuwaita ambao hawajawa waislamu waingie katika Uislamu wa lakini wakati huo huo ni kuwataka wale ambao wamesha waislamu wa, wa thibiti wawe imara katika Uislamu na aya kama hizi zipo ndani ya Qur'ani kwa mfano unakuta Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu aminu Allah enyi mliyoamini aminini maana ni nini? Thibitini katika imani zenu. Tendeni kwa mujibu wa imani zenu. Ya ayyuhalladhina amanu Enye ambao umemwamini Allah. Unaweza ukamwamini Allah kikamilifu ujao Muislam. Ah Kwa hiyo Allah anasema na waumini. kisha anasema udkhulu fisilmi. Natamani hii aya tuielewe kwa kina. Allah anasema na waumini kisha anawambia ingieni katika Uislamu. Hao waamini hawajao Uislamu. Wa si mnautiyo kitu. Enyi ambao mmemwamini Allah manake mmesilimu kisha mkaamini. Alafu linakuja agizo ingieni katika Uislamu wote. Manake ni nini? Zibebeni sheria zote. Zichukue yachukweni maamrisho yote. Ya che makatazo yote msibague baadhi na mengine mkayaacha hii ndiyo maana yake Kwa hiyo kwa wale ambao tayari ni waumini, agizo au wito huu ni kwamba wathibiti katika Uislamu ala qadri istita'atihim kadiri ya uwezo wao Sawa sawa kisha baadaye akasema akanukuu dalili ya pili. Kwa hiyo dalili ya kwanza tumeiona Allah Jalla waala anatuelekeza katika aya hii ya 208 katika surati Al-Baqara. ambao mmemwamini Allah ingieni katika Uislamu wote. Ukirudi katika adresi na anwani ya mlango na kuyaacha mengine yasiyokuwa Uislamu kwa maana hiyo moshike ule wa Uislamu sawa sawa dalili ya pili ni aya katika surati nisa. aya ya 60 wa kaulihi taala alam tara ilal ladhina yaz'umuna je huku au huwaoni ewe muhammad. alladhina yaz'umuna wale ambao wanadai neno yazuumun zaama yazaamu imekuja pia katika sura gani zaama alladheena kafaroo an la yubaa'thu qul bala wa rabbi latubaa'thunna zaama kafaru kafaroo likitumika neno zaama lina maana kwamba wamedai madai ya uongo kwa hiyo allah hapa katika hii aya alam tara ila ya yazuumun kwani huwaoni wale wanaodai madai ya uongo annahum amanu bima la ilaika kwamba wao wameamini uliyoteremshwa uliyoteremshwa mtume ni nini tumekateteremshwa nini kwa hiyo allah hapa anasema hivi Muhammad huwaoni hao wanaodai wameiamini qurani wama la min qablika na wameviamini vitabu vilivyoteremshwa kabla yako huwaoni wana nini yuriduna an yatahakamu ila at-tawghuti umiru an bihi hapa pia panatafakuri. tafakuri allah anawahesabu wale ambao wanaodai kuamini kuiamini qur'ani na kisha kuviamini vitabu vilivyotangulia na hii imani ya waislamu tunaamini vitabu vyote na tunaamini mitume wote lakini tatizo yuriduna anyatahakamu ila ataguti waqad umir an yakfuru bihi ndiyo maana Allah katika nyingine anasema famay yakfuru bitaguti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwati yeyote atakaye mkataa taguti na Mwenye simu innane. Skiuni hii au ni hii? Nikileta okay, sim jamani mzizime. Diweke kando. istamsaka bil yule atakaye mkataa twaguti na akamwamini Allah huyo ameshika kishiko chenye nguvu kilicho imara ni nani twaguti ni kila kinachowaabudiwa kinyume na Allah kila anayeadhimishwa kinyume na Allah kinyume chake sasa yule ambaye hakumkufuru twaguti na kumwamini Allah kikamilifu hajashika kishiko chenye nguvu. Kwa hiyo aya hii ameinukuu Sheikh vile vile katika kuenda ukiangalia kwa mujibu wa anwani wajibu wa kuingia katika Uislamu wote na kuyaacha yasiyokuwa Uislamu ikiwa ni pamoja na nini? Al-kufru wal-imanu billah. Lazima Tuwakatae matwaghuti tuakatae utwaghuti utwaghuti ni mila zote ambazo ziko njia ya uislamu Alam tara ilal ladhina yaz'umun anahum amanu bima unzila ilayka wama min qablik Kipande hiki au aya hii ameileta ikiwa inafasiri neno liloko kwenye anwani watarki, tarki wahu na uwajibu wa kuviacha vingine Kwa hiyo wanasema ahalul ilmi yeyote yule atakairidhia isiyokuwa sheria ya Allah iwe ndio hukumu yake ni dalili juu ya kuikataa imani ya Uislamu Hapa kuna mambo lazima tutanabishane Kuna uzikataa sheria maksudi. ukaona unajua sheria za Allah ni sheria kandamizi Hizi sheria za Uislamu ni ngumu zinamnyima mtu uhuru zinaonekana ni kali wengine husema zilikuwa zinafaa wakati ule ambao dunia haijaendelea leo watu wamestaarabika eh Ukileta zile sheria za zamani bana unawanyima watu uhuru. Unawabana katika mambo yao. Haya maneno yanaweza kuonekana mepesi lakini wallahi mtu akisema maneno haya hii ni rida ni kutoka katika Uislamu. Au mtu akathubutu kusema hivi baadhi ya sheria haziendani na wakati huu. Mfano katika Uislamu mwizi anakatwa mkono. Ni sheria ya nani? Ya Allah. Allah aliyepanga hivi ana maslahi yote mtu akikatwa wa mkono. Kuna maslahi Allah anayapata. Maslahi anarudi kwa nani? Kwetu sisi wanajamii Ambaye ni jamii inaishi na huyu ambaye alikuwa anapokonya mali zetu au kuna mtu anaridhia Unapambana, pambana unajitafutia alafu mwingine anachukua tu unaridhia Allah katupa dawa inayoweza kuondoa kirushi hiki katika jamii Mtu akiiba akakatwa mkono hawezi kuiba tena Sawa sawa Sasa mtu akasema hii sheria bora afungwe miaka miwili mitatu akuwa imemwadabisha inatosha alafu aachiwe akirudi katika jamii anaiba tena Hatujamsaidia yeye na wala hatujaisaidia jamii Sheria hizi ndugu zangu ni za Allah ambaye ni mjuzi anayetujua zaidi Ala yaalamu man khalaqa wa huwa al lkhabir Allah anatujua vizuri kwa sababu ndio katuumba ametuwekea sheria na taratibu ambazo Zitatusaidia maisha yetu ya ende vizuri angalia mfano wa kosa la kuua mtu ambaye ameua sawa Akiua kwa maksudi sheria ya Uislamu inasema auwae akiuawa kama ameua kwa maksudi kwa sababu katika Uislamu ima ndugu marehemu aamwe kumsamehe au waseme alete dia au wanasema hatutaki kumsamehe na dia hatutaki naye au waae kama alivomua ndugu yetu ni moja kati ya mambo matatu Allah alipotaja hukumu hii akasema wala kumfil Kisasi hayatun ya ulil albabi mtapata nyinyi wanadamu katika kutekeleza kisasi mtapata maisha mtaishi vizuri na ni kweli kwa sababu akiondoa nafsi moja na si tukaiondoa hii nafsi chafu hii mwaje yanaendelea maisha moja kwa moja maisha yanaendelea lakini anapouaua mmoja upande mmoja wakapatikana watu wa kumhamihami na nini na haki za binadamu na hivi Upande wa pili huwa ambao umepoteza ndugu yao kinyongo kinaisha? Hakiwezi kuisha. Watatafuta namna yoyote ile. Na kwa bahati mbaya katika kulipiza Hawaishi pale tu. Watafanya makubwa zaidi, ufisadi utaendelea. Ndio Allah akasema walakum fil qisas hayatun. Na mtapata nyinyi katika kutekeleza kisasi wahai mtaishi vizuri muhtasari wa maneno ni kwamba akitokea mtu Muislamu akasema hizi sheria kwa kweli haziendani na zama zetu huyo ameritadi sheria za Allah tunasema salihatun likulli zamanin wa makanin ni sheria zinafaa popote duniani na wakati wowote wa ule Kwanini? Kwa nini? Kwa sababu zinatoka kwa Muumba mbae katuumba sisi na hii dunia yetu anayajua maslahi yetu kuliko tunavyojua sisi. Anajua kipi kina faida na sisi na kipi kina hasara na sisi. Ndio maana sheria alizotuwekea lau tungelizitekeleza tungelishi kwa amani na hili dunia inajua. Tazameni mifano midogo tu kwa baadhi ya mataifa ambayo yanajitahidi angalau kutekeleza baadhi ya sheria sisemi zote tunakubaliana kwamba wanaishi kwa amani maisha yao mazuri wana kubwa kwa nini kwa sababu sheria za Allah zikitekelezwa dunia yetu hii itakuwa nzuri tusikilize adhana halafu tutaendelea <coughs> لكم في مرض وصحه اطيه ولالبابه لكم يا سوره النساء الم ترى الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك من قبلك اي هي انا سابوتانا فينا انواني يا الله امي ايتا مداي kwamba wameamini Qur'ani na wamevyamini vitabu vilivyotangulia hali ya kuwa wanataka kuhukumiwa na hukumu za kitawut hali ya kuwa wameamrishwa kuzikataa sasa ni dalili kwamba alladhi yufaddil hukma atawut anayefadhilisha na kuziona bora hukumu zisizokuwa za Allah ina maana huyu lamyadkhul fi silmi kafa hajaingia katika Uislamu kikamilifu au mzima mzima kisha akataja dalili nyingine ya tatu ni aya katika surati al-an'am tisa. Allah jalla wala wa anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam na khitabu hii ni kwa umma wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ladhina farraqu dinahum na ipo qiraa imethibiti alqiraatu qiraatu as katika zile riwaya saba. Innal ladhina faraqu dīnahum wa kānū shiyā'a lastu minhum fī shay'in Innal ladhina farraqū dīnahum wa wengi miongoni wafasiri wa Qur'ani katika aya hii Innal ladhina farraqū dīnahum hakika wale walioacha na dini yao wale walio na dini yao wanasema miongoni mwa wafasiri, kwamba wanakusudiwa mayahudi na manaswara Ndiyo waahlul kitabi ai anta bari'un minhum wa hum minka wewe muhammadi uko mbali na aahlul kitabi na wao wako mbali na wewe lakini wako katika mufassiriin ambao wamesema aya hii ni pana zaidi ya hivyo Innal ladhina farraqoo deenahum wakanu shia hum ahlul ahwaa'i wal min kwamba Allah Jalla waala anawazungumza katika aya hii alladhina farraqoo deenahum walio iacha dini yao au walio iparaganyisha dini yao wamesema wafasiri wa, wa, wa Qur'ani kwamba wanaokusudiwa ni ahlul ahwaa'i moja watu wenye kufuata matamanio Walbida'i na wenye kuzua min hadhihi umma katika umma huu wafasiri wamesema mengi miongoni mwa mambo yaliyotajwa katika mufasirin al ibnu kathiri akazikusanya tafsiri zote walizozisema akasema adhahiru anha tashmaluhum jamian waquli yosema hapa wamekusudiwa mayahudi na manasara, aswara alladhina farraqu dinahum wako waliosema wamekusudiwa watu wa matamanio na uzushi wako waliosema hapo wamekusudiwa mahawarij wanawazuoni wa tafsiri wamesema mambo mengi lakini imamu ibn kathir rahimahullahu ta'ala akasema aya hii inawaingiza wote wote wanaingia katika aya hii wa hadha huwa sahih na hii ndiyo kauli sahihi kwa sababu aya imekuja am yani inakusanya watu wote wanaingia alladhina farraqu dinahum walio fariqiana na dini yao kwa hiyo mtume swalla salam akaambiwa lasta minhum fi kwamba wewe hauko nao na wao hawako na wewe maana yake nini tukirudi kwenye anwani ya mlango kwamba mwenye kufuata sunna za mtume swalla allah alayhi wasallam huyo hatokuwa katika wale waliofaritiana na na dini yao wakawa makundi makundi Hatokuwa katika watu wa matamanio Hatokuwa katika watu wa uzushi atakuwa huyo kaingia kwenye uislamu ulio kamili utuhulu fisilmi kafa na yeyote ambaye hakuingia katika uislamu kamili huyo sasa amefata yasiyokuwa hayo watarki maasi Ye yeye hakuyachi yasiokuwa uislamu Kafata uzushi Kafata matamanio Kafata mila, kafata mambo ya kienyeji, kafata tamaduni. Hakuyaacha hayo. Kwa hiyo ni moja kati ya mambo mawili. Ima, uingie katika Uislamu mzima mzima na mambo mengine yote ya kimila uyaache. Hiyo ni hiari namba 1 na ndio hiari iliyokuwa sawa. Ima, uchanganye mambo. Chukua Uislamu na mila zote uchanganye pamoja hapa wewe utakuwa umechanganya vitu ambavyo havikubali kuchanganyika na utakuwa umekula hasara kwa sababu mwenye dini yake amesema udkhulu fi silmi kafatan kwa hiyo hapa ndipo wanasema baadhi ya wasemaji unaondoka na mzigo alafu mzigo ni mzito umekuchosha. alafu unafika Unaambiwa huu mzigo sio tuliokuagiza umeleta mzigo usio kuwa wenyewe, unaonaje hiyo Wakati mwingine zikana ni, ni gunia la misumari umebeba inakuchoma alafu kilitua unaambiwa hii sio wewe kuagizwa hii rudisha umechoka umeumia alafu mwisho wa siku maafisha wako baadhi ya wanawazuoni wamepiga mfano na nasema wanaita alqisul mathqub mfuko uliotoboka yani umebeba mfuko na huu mfuko ndio una zile hazina zako unazitegemea huko huko safarini alafu umebeba ile akiba yako umeitia katika mfuko umetoboka unaendelea na safari ukifika pahala ambapo sasa inahitajika ukifungua hamna kitu Tuliwahi kusema na tunarudia kwamba malipo kwa Allah Jalla waala hayategemei ulichoka kiasi gani Hapana hayategemei ulitumia nguvu kubwa kiasi gani Hayategemei ulitumia gharama kubwa kiasi gani hapana Isipokuwa malipo yanategemea ulipatia kiasi gani Kupatia maana yake umefanya kwa mujibu wa alivyoagiza mwenye amali yake hiyo ambaye ni Allah famankan yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha. na hiyya 'amalan saliha ina masharti mawili ay khalisan sawaban iwe imefanywa kwa ajili ya Allah moja mbili uwe umepatia maelekezo ya mtume bas yakikosekana haya masharti mawili malipo hakuna umepata hasara kwa mantiki hiyo kuna haja ya kila wakati kukagua matendo yako we mwenyewe je haya mambo yangu mimi yana kweli lakini hili ninalolifanya lipo katika sunna haya ndio masharti mawili ya ukaguzi wa amali zetu faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha. Sio 'amalan salihan kwa mujibu wako wewe a a ukaona sema kwani hii ina ubaya gani kwani hii ina ubaya gani nzuri tu a a uzuri una vigezo wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شياعا لا استمينهم في شيء مشو كبيسا اكنو منن يا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال رحمه رحمه الله بعدها قال ابن عباس في قوله تعالى او يني قال رحمه الله tabiyad wujuh ahlis sunnati wal i'tilaf wa taswad wujuh ahlil bid'ah naomba hiyo simu nafikiri itakuwa nadhani ndio simu yangu sijui eh maalesh <laughs> eh yawma tabiyad si nyuso zitakuwa nyeupe zitangaa kuna nyuso zitangaa wataswaddu wujuh na nyuso zingine zitakuwa nyeusi zinakiza totoro Ibn Abbas ra Allahu anhu akasema tabayyadhu ahali sunna. zitangaa nyuso za ahalu sunna na hapa nitoe angalizo sio ahalu sunna wa kujinasibu kwamba mimi ni mwana sunna sisi ni wana sunna sio maana yake hiyo a a Ahlus sunna watu wa sunna sawa sawa, yani watu waliozinusuru sunna za mtume wakashikamana nazo wakaziishi wujuhu yawma idhin nadira ila rabbaha nadira wataswaddu na kuna nyuso nyingine zitakuwa nyeusi tafsiri ya ibn abbas akasema wujuhu ahli al bid'ah Zitakazokuwa ni nyeusi ni nyoyo za watu walioongeza na kuzua katika dini ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Leo tutaishia hapo katika darasa itakayofuata la tutaanza na hadithi kwa hiyo tumesoma dalili chini ya anwani ya uwajibu wa kuingia katika Uislamu mzima mzima na kuviacha vingine vyote visivyokuwa Uislamu na hivyo vingine tumevitaja baadhi na vingine mwavijua na tukasoma dalili na shawahidi katika Qur'an Sha Allah katika darasa linalofuata tutaanza na dalili katika sunnah